Bé, jo crec que a Esquerra només n'hi ha una, el que passa és que sí que hi ha projectes ideològics diferents i en aquest terreny em sembla que, que tots els projectes ideològics que hi ha eh, són perfectament lícits i de tots ells en tenim coses a extreure i a proposar. En aquest terreny eh, el que passa és que quan diem política d'esquerres per mi té dos eixos fonamentals, que són la participació de tots els ciutadans amb el projecte i dues que siguin realment projectes que defensin els interessos dels ciutadans. I en aquest terreny vol dir els interessos que moltes vegades és evident que aquests interessos poden ser corporatius, cuidado eh? i que poden anar només amb la defensa pròpia d'ell i no de la societat amb el seu, de la comunitat, amb la seva totalitat. Però en general, hi ha, em sembla que sí que estan bastant definits quins són els eixos bàsics d'una política social. O Si sigui, coms dient han esquerres i esquerres. Sí. Per això que m'acabes de dir, com a filosofia d'esquerres, jo ho sento a tots els partits, t'ho dic de veres. Bé, perquè és que a mi no m'agrada utilitzar la parola d'esquerres. És és, és difícil, eh? és molt que no es confonen ratlles i els Exacte. segments. O sigui, que jo crec que en tot moment eh, el que hem de fer és una proposta acosti al màxim a tots aquells que tenen uns interessos determinats i que sapiguem deixar al calaix les coses que ens diferencien i busquem els objectius que ens acosten. Torno a escoltar el mateix que escolto a altres que no són d'esquerres. Fixa't bé quines curiositats. No, perquè això no és cert. I no és cert perquè sí, sí. quan uns... No. Això, això que acabes de dir quan ara, eh? Jo ja he escoltat diuen... gent que no bueno, són d'esquerres. Molt bé, però llavors s'ha de veure com, com actuen. Perquè quan partits, per exemple, consideren que Catalunya són ells, aquí a mi que no em venguin i jo els he sentit dir paraules com les que acabo de dir jo a partits d'aquest tipus però des d'un balcó d'una institució són capaços de dir que Catalunya són ells perquè han recollit els vots o podem veure també en, en, en certs moments oh, esclar, ells, tu, amb... jo i tots els altres exacte, llavors esclar. jo crec que eh, no està tant amb la definició i amb les paraules sí que les paraules tenen una etimologia però jo crec que l'origen està amb el comportament d'aquestes persones amb el comportament d'aquestes vots polítiques no surtis de micro, perquè ara t'has posat en política ets una bona bèstia política <laughs>